34. fejezet Láj Painter ennél sokkal többet már nem tudott volna elviselni nétenbélből. Mindenhol ott volt a képe, az újság címoldalán, a reggeli hírekben, az esti hírekben, minden rahat helyen. És most a tagnyos segfej megint abban a rahat rádióban hadaváll. Miközben a fejében újra lejátszotta az előző éjszaka baklövéseit, Painter szórakozottan forgatta csuklóját,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 Az évek során is sokat gondolkozott a halálról, ebből élt, ez volt az ő jövője. Marhaság, mindenkinek ez a jövője. Mindig elképzelte, miként fogja végezni. Fantáziálásaiban a vég mindig hősies volt. Például a főnökének szánt golyók halál, amivel igaz, már csak voltában, elküzdhetné magát Kaszvickók különleges társaságába a hősekében. Most aztán nem lesz semmi hősiesség, csak szégyen. Szinte hallotta a gúnyos kacajt, amennek kísérletében riválisai levizelik a sírját. Rájpaintert, a bérgyilkost elintézte egy kisfiú. Néten fastkola Péli meghoztatta a becsületétől. Az a taknyos kölyök nevetséges balekot csinál belőle. Ki hitte volna, hogy mindez lehetséges? Rájp azonban egy valamit eldökélt. A gyerek nem fog sokáig együtt röhögni rajta a többiekkel. Eddig mindig pénzért most viszont már a személyes bosszúvágy hajtotta, és az akció minden percét ki fogja élvezni. Hová szökhett egy ilyen kölyök, ha a saruk minden tűvét esnek utána? Tűnődött. Az első két éjszakán a szarházik ki tudta nézni magának a meredékejét, de ma hajnalban erre alig volt ideje.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 Egy ilyen kis kölyök a jó kandíja szinte a végtelenségig is bírhatja a putást. De hát csak nem kutat örökké, a pokolba is nem hát, hiszen itt van, és most is a rádióban nyomja a szódert. Pointer büszke volt arra a hatodik érzékére, amelyel most is ösztönösen megsejtette, hogy a kölyök a közelben rejtőzhet. Bárcsak pontosan tudná, hol. A telefon, a rádió. Ott kell keresgélnie az összefüggést.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 hogy már akkor azonosítsa a fiút, amikor meglátta. Pointer agyában újabb terv kezdett körvonnal A szemtanú Todd Liskov ott volt benne a neve az újságban, alig ha nem mindenre hajlandó lesz, csak hogy büntodatát csillapítsa. Pointer halál biztos volt, hogy amint Todd esélyt kap, hogy jóvá tegye hibáját, mondjuk, hogy közleműködjön az ügyész nyomozásában, azonnal kap majd az alkalmat. Ha pedig nem, Nos, hát Láj egész jól megélt attól, hogy meggyőző tud lenni. Öt telefonnal nyomára juthat a kérdés, számnak gondolta. De már hárommal célba jött. Nagy megkönnyebülésére Todd Discoe azt tapasztalta, hogy barátai és munkatársai egyáltalán nem neheztelnek rá annyira, mint ahogy ő nehezedett saját magára. Ahelyett, hogy a fejére koppintottak volna, amiért nem reagált elég gyorsan, mindenki csak dicsérte, hogy milyen készséges. A felelősség teljes, meg a környék éber őrzője csak két jellegzetes kifejezés volt azok közül, amelyekkel a felettesei illették tettét. Mire lett arra is rájutott tulajdonképpen az övő a a néten megoldásában. És hát ki volna, hogy a fiú ilyen messzére, ilyen gyorsan eljut. Amikor a titkárnyője bejelentette, hogy a Virginia-i megye ügyészi hivatalából keresik, új szerepéhez illően fontoskodó léptekkel vonult be az irodájába. Lecsukta az ajtót és felvette a telefont. Tad Briscoff, miben segíthetek? kérdezte, nyugodnak szánt hangon. Pointernek azonban inkább ajbátünk, mint a egy lihegő kutya lenne a vonal túlsó végén. Üdvözlöm, Mr. Briscoff! Terri Vincent vagyok, Mr. Petreli irodájából hazudta. Hogy érzi magát? Nagyon jól köszönöm. A főügyész úr nevében tolmácsolni szeretném önnek őszinte köszönetünket a béli úgy megoldásában nyújtott felbecsülhetetlen értékű segítségért. Tud úgy vihogott, mint egy iskolás csiké. Ó, igazán semmiség volt! Egyáltalán nem volt semmiség, folytatta Pointer, hiszenekbe. Ha nem lennének olyan emberek, mint ön, soha nem volnánk képesek megfékezni a bűnözést a mi kis körzetünkben. Pointer még, hogy két percen át magasztalta Briskónak a közösség iránt tanúsított felelősségteljes magatartását. Minél jobban kenegeti, annál készségesebb lesz majd tört, gondolta. Most már azonban kezdett kínossá válni a dolog. Nos hát, Mr. Vincent igazán örömömre szolgált a telefonján, próbálta lezárni a beszélgetést, és mondjon köszönetet Mr. Petreninek a nevemben, amiért ilyen figyelmes volt. Természetesen mondta Pointer. Most, mielőtt elbúcsúznánk, megkérhetném egy apró szívességre. Természetesen, mondhatod. Szívesen megteszem, amit tőlem telik. Pointer magában kuncsogott, Todd túlzottan szerény ajánlkozását. Ahogyan azt be is bizonyította. Még egyszer utoljára szükségünk lenne a segítségére. Csak mondjál, mit kér, én megteszem. Pointer elmondta. Todd nem tudta, mit válaszoljon. Igazán sajnálom, Mr. Vincent, de ez nem lehetséges. Ön is nagyon jól tudja, hogy... Ó, nem, Mr. Briscoe, azt hiszem, nem látja át a dolgot. Bágott közbe, point terkinek, teljes hangon. Néten Béri trács mögé kell juthatnom, és a fiú megtalálásának a kulcsa az ön kezében van. Todd őszintén akart segíteni, de ez kizárt volt. Mr. Vincent, kérem, nézze a dolgot az én szemszögemből. Elbocsáthatnak. Tömbben pedig a bíróság már döntött. Őszinte leszek önnel, Mr. Biscop, szakította félbe Pointer ismételten. A jelen helyzetben az ön álláspontja számomra nem bír fontossággal. Itt most a társadalom érdekeit kell szem tartani. De ön arra kér, hogy szegjen meg a törvényt. Pointer elővette legleeresztőbb hangját és mély levegőt vett. Gondolja csak meg naponta hány törvényt meg Mr. Biscop. Ott van például a sebességhatár, esetleg egy pohárkával több a vezetés előtt. Lefogadom, hogy néhány adóbevallása sem egészen olyan, mint ami ennek lemítjének. Todd most már mérges volt. Ezek a párhuzamok abszolútak voltak. Talán igaza van, Mr. Vincent, de amit ön kér, az rendekkel pointer ismét megszakította. Mr. Bliskov. Gondoljon bele, milyen lenne az élet, valahányszor vezet, mindig ott várná valaki, hogy megbéssávolja, amiért néhány kilométerrel túl lépte a sebesség határt. Gondoljon bele, mi lenne akkor, ha minden egyes adóbevallását átvizsgálnák hét évre visszamenőleg. Tudja, a hét év alatt pár dolláris nagy összegé válhat a kamatok és a büntetések miatt. Tott hirtelen belátta, hogy nincs más választása. Tühös volt. Hogy a merészen engem megsarolni. Paint point a kifejezésre. Mr. Briscoff, ennek semmitől se kell tartani, ha csak meg nem szekte a törvényt. Ha pedig egyszer már megszegte a törvényt, mit számít még egy alkalom? Az érzelmek egész arzenája öntött el Todd agyát egyszeriben, főkép harag, félelem és undor. Ez a nagyképű vicc kóráltású ügyvéd, arra kényszeríti, hogy áthagyja a törvényt azon az alapon, hogy feltehetően már amúgy is áthátta. Egyszerűen nevetséges. De mi más választása van, mint belemenni? Milyen hihetetlen fordulatot vett ez az ügy? Viszkov hallgatását point beleegyezésként értelmezte. Jól van, mondta. 30 percet kap, hogy megszerezze az információt, amit kértem, aztán visszahívom. Rendben van? Nem, nincs rendben. Azért csak tegye meg, mondta a pointer határozott, ellenhondás nem tűrő hangon. Pontosan 30 perc múlva visszahívom. Ja, és még valami, Mr. Biscoll. Na, ne felejtje, hogy az idő roppant fontos a szerepet játszik az ügyben. Ne akarja meg tudni milyen az, amikor elszabadulnak az indulataim. <tos> Mark Béli már csak annyit akart, hogy a kínszenvedésének vége szakadjon mind lelki, mind pedig testi gyöltre, értve ez alatt. Hallotta néten a rádióban, és úgy érezte, mentem megháborodik. Jól mennek a kis szerencséje van. Mintha ír ősei fognák a kezét. Amikor látta a hírodást a azonnal tudta, mi történt. S bár egy rövid percig felmentve érezte magát annak látnám,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 a karja végén lévő óriási kötés emlékeztett arra, milyen adalkozó tud lenni pointer, ha éppen olyan kedvében van. Mihelyt az újabb üveg Viszki utolsó csepjét is kihörpintette, mart megállapodott magában. Legalább annyira kihószonozik, hogy tervet készíthessen. Ha a tapasztalatnak hinni lehet, néhány órán belül már újra képes lesz összefüggően gondolkozni. Addig is gondolta, egy kis önelemzéssel foglalja el magát. Istenem, gondolta, mi lett belül nem. Amilyen tapasztalt túlélő volt, ezt a kérdést nem engedte meg magának gyakran. 33 éven át ügyeskedésekkel volt kénytelen fenntartani magát egyik napról a másikra, tökéletes bátya, Steve Árnyékában vegetálva. Egy éve, amikor nélten elleni vádemelés emelés vigyorgott a gondolatra, Vajon mit szólna Mr. Tökéletes ügyvéd üzletember társasági elnök úr, ha látná, hogy Ágyékának kimölcse ugyanolyan tiszteletlen bánásmódban részesül, mint amihez őt, Markot hozzászoktatták. Amilyen képet vágott az a kis vakarcs, amikor átkísérték a tárgyalóterempől a börtönbe, önmagáért beszélt. Miért éppen ilyen? Kérdezte a szemében. Mert én azt akarom. Mosolygat vissza rá, Mark. A bíró arc kifejezése teljesen más ügy volt. Puszta megvetésről tanúskodó tekintett Markot húcsamolt feltöltötte, elégedetté tette. Steve bátyó sztár volt a két mutató között, akik irodájuknak hívták a bíróságot. És most adtál mint tehetetlenül, miközben Mark a túlélő sitrekülte tökéletes Steve fiát. A bosszú édes volt és tökéletes. Akkor minden egyszerűnek látszott ki gondolta volna, hogy így összekuszálódnak a dolgok. Persze semmi sem az ő hibájából történt. Ha drága jó apjuk ugyanolyan bánásmódban részesítette volna őt is, mint tökéletes téved, sose kellett volna azon törni a fejét, hogy eljusson minél gyorsabban készpénzhez. Amikor az öreg azt mondta neki, hogy az török része attól függ elvégzi e az egyetemet, Mark egy pillanatig se gondolt, hogy komolyan beszél. Bármennyire is rosszindulatú ember volt az apja, Mark soha nem hitte volna, hogy olyan piti dolog miatt lesz az örökségből kizárva, mint egy darab papír, amit valamely tudományvárlának víztermében kap meg hosszú évek után az ember. Pedig, mint kiderült, tényleg komolyan gondolta. Halárosan, komolyan. Amikor az apjuk meghalt, végrendelete szent volt és sérthetetlen. Steve örökölt mindent, Mark semmit. Még nétennek is jókora rész jutott, nem úgy, mint Marknak. De nem ám, ő csak lábtöldő volt, és ugyan kihagynak pénzt egy lábtöldőre. De persze mindig is Steve volt a tehetséges közülük. Senki nem tudott úgy nyalizni az öregnek, mint a jó öreg Steve. Egy húrvan pendültek, mint a lálik. Igen, én, atyám uram, ölemmel teszek Mark fejére, óhajott szerint. Hogyan, atyám uram, Mark buktácsol az iskolában jöltet? Ó, ez borzalom. Nézze hát az én makulárdan előre menetelemet, atyám uram. Szóval Steve és a kagyja kapta meg az összes pénzt, Mark pedig kinyalhatta. De akkor erre már titkon számított. Egyszer, mikor kemény idők jártak rá, Mark is megpróbálta behigzelegni magát az uraságnál, de a kettős gattak pályótól csupán egy leckét kapott arról,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 Most, hogy egyel több árva lett a világon, Mark természetesen azt gondolta, hogy lesz miből felnevelni a puci pénzéből. A sorsnak ez az iróniája gyönyörűséggel töltött el. Csak éppen nem volt pénz. Steve vagyona az ingatlan piac összeomlásával elpárolgott, néhány örök része pedig egy érdekszövetkezetben volt lekötve, amit egy jól menő ügyvönt összezett New Yorkban. Még nétrend sem férhetett hozzá pénzhez 18 éves kora előtt. A gyerek úgy nőtt, mint a bolondgomba, megállás nélkül evett. Ez pedig pénzbe került. Sok pénzbe. Steve jobban tette volna, ha a jövő helyet inkább a jelenre koncentrál. Egy biztosítási kötvény például jó jött volna. Jó-jó, volt ugyan egy negyedmilliós kötvény, de az gyorsan elment. Ez még Mark Strici korszakában történt. Rahadt értorog a kurvák és és aki korpa közé keveredik, megezik a diszmog. Ha agyon ütik se tudja megmondani, hová tűnhetett ez a sok pénz. Felfedezte, hogy a nagy pénz az importban van. Egy-két barátja jóhaltából összejött néhány emberrel, akik ismertek további embereket. Ha ki tudott volna köhögni magából 500 ezer dolcsit, és el tud jutni Kolumbiába, az 500 ezerből 5 millió lehetett volna, és egy életre megszabadul minden anyagi ponttól. A szegény alkoholisták csavargók voltak, ám a gazdag alkoholistákat különcnek tekintették. Ő csak tisztelettet akart. Így lépett be a képe Ráipainter és Téter. Mark utcai forrásokból hallott a bankjukról. Minden kereskedői képességet be kellett vetni, hogy megszerezze a kézpénzt, amit végül egyhónapos lejáratú kölcsönformájában kapott meg tőlük, 20%-os kamatra. De mi száz ezer dollár, amikor az ember millióknak néz elébe? Május 27-én egy felbérrel pilóta felszállt egy bérelképpen, hogy megkösse az üzletet, mely gazdagká tette volna Markot. Amikor azonban Rohadék csak nem akart visszatérni, Mark nyakig volt a párcban.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 de valahogy nem bajom volt a természete. Haladékot kért. Némi probléma adódott az üzlet lebonyolítása körül, magyarázta Mark sima madarban, mire Pointer adott neki egy nap haladékot. Még Mark maga is elhitte, hogy igazat mond. Ám az óra tovább kegyegedt. Mark úgy tervezte, hogy kiveszi a biztosítási kötvénye maradékát 20 ezer dollárt, és felajánlja előrekként.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 Kicsit utána néztem magának. Pénz van maga mögött. Attól beccentem be, hogy a családban ott a több millió dollár, és mégis azzal próbálja megedni, hogy ez hogy nem tudja azt a nyomorult 600 lepedőt lebergálni. De hoppá, hiszen máma csütörtök van, nem? Akkor 625. Most pedig mielőtt elnyizálom a torkát kivele, vele? Miért titkolózik előttünk?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 hogy nincs más választása, el kell vágnia a Mark torkát. A nyenes barotva látványa tette, hogy Mark előhazakodjon a lehetetlennem. Van egy megoldás. a sietve, miközben pointtel egy kis műtétre készülődött. Eszébe jutott ugyanis apja végrendeletének egy száradéka, ami már évekkel ezelőtt, amikor először látta szemét szót neki. A jó öreg apuci létrehozott egy pénzalapot az unokák számára,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 Mint kiderült, lá is túlélő típus, aki élénk figyelemmel kíséri a saját betétkönyvét. A záradék meghallgatása után egy perc sem telt el, és már is kézzen állt a fejében a terv. Markot még egy darabig életben hagyja, de csak azért, hogy unoka egysét megölje, és hozzájuthasson az örök részlőhez. Közben pointer 200 ezer dollár védelmi pénz fejében, megóvja Markot, és testvétel halakjától.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 Nem volt éppen vidám társaság, állandóan a munkájukról panaszkodtak. Az őrök közül egy égké e. heris nevű fiatal végkondolkájú hickó a leghangosabb, Bármit megtennék, csak hogy kikerülhessek a szaros helyről, szögezte le. Mark meghívta egyit arra. Az este folyamán, aztán még jó sokra. Már majdnem éjfél volt, amikor Mark végre a tárgyatért. Csak az a dolga, magyarázta Rikinek,